«Майкл, наступного разу!» Він підтягнув шарф, підхопився з місця і попрямував до виходу. За ним плентався протестуючий форт. За десять хвилин вони дісталися до редакції і дізналися від Крофта, що Гранкі вже передали до друкарні. «Ну ти що? Чи було? До речі, де тебе носило сьогодні?» «Клейв дурня!» – огризнувся Кармайкл і пішов геть. Вечірня прохолода не тверезила. Суміш житнього візки з простим давалась в знаки. Похитуючись, стежачи, як колихається тротуар, він стояв на бровці і роздумував. «Пробач, Тім!» – озвався гурт, але вже дуже пізно. «Нічого страшного не сталося. Використати редакційні дані – це дуже правильно!» «З мене досить!» – прорвало Кармайкла, огидний нікчема!» Він був п'яний і злий. В раптовому пориві зупинив таксі і помчав до друкарні. Збентежений ворт супроводив його. У приміщенні друкарні панував мірний стукіт. Монотонне погойдування в таксі викликало у кармайкла приступну доти. Боліла голова, і алкоголь шумував у крові. Гаряче повітря і запах фарби викликали відразу. Великі лінотипи гуркотіли й лящали. Навколо них метушилися люди. Все це скидалося на кошмарний сон. Кармайкл зсутули в плечі і непевною ходою рушив уперед, коли щось шарпнуло його назад і почало душити. Ворд пронизливо закричав. На його обличчі була гримаса п'яного жаху. Він безпорадно розмахував руками. Все діялось, як у кошмарному сні. Кармайкл побачив, що сталося. В кінці його шарфу потрапили в рухомий механізм, котрий невблаганно підтягував його до металевих зубців колінвалу. До нього бігли люди, а кругом лунав оглушливий гуркіт і брязкіт. Кармайкл учепився руками в шарф. «Ножа! Розрізати його!» – кричав Ворд. Алкоголь притупив гостроту з прийняття дійсності, і це врятувало Кармайкла. Тверезе він був би безпорадний у паніці. Щоправда, йому було важко зібратися з думками, але коли це вдалося, вони були ясні й зрозумілі. Він згадав про ножиці і засунув руку в кишеню. Витяг їх з картонних піховок і заходився квапливо краяти шарф. Шмат білого шовку щез між зубцями машини. Кармайкл помацав рештки шарфу на своїй шиї і силово засміявся. Містер Пітер Теллі сподівався, що Кармайкл до нього більше не прийде. Ряди ймовірності вказували на два можливі варіанти. В одному з них усе гаразд, а в іншому... Наступного ранку Кармайкл завітав до крамниці і простягнув п'ять доларів. Теллі взяв гроші. «Дякую. Ви могли надіслати мені чек?» «Так, але я не мав би змоги дізнатися те, що мене цікавить». «Ні», – відказав Теллі і зітхнув. «Ми домовились, чи не так?» «Ви засуджуєте мене?» – спитав Кармайкл. «Минулого вечора ви знаєте, що сталося?» «Так». «Яким чином?» «Що ж можу розповісти?» – сказав Теллі. «Однаково ви б дізналися, напевно дізналися б. Кармайкл кивнув, сів і припалив сигарету. «Логічно. Ви ніяк не могли зорганізувати цей невеличкий нещасний випадок. Бетсі Хоук вирішила не прийти на побачення ще зранку. До того, як я бачився з вами. Це започаткувало цілу низку подій, що призвело до нещасного випадку, отже ви заздалегідь знали про те, що станеться». «Знав. Передбачення. Спецпристрій а я побачив, що вас може удавити машина. Мається на увазі втручання в майбутнє? Звичайно, погодився Теллі, його плечі важко опустилися. Існує безліч можливих варіантів майбутнього. Різні ряди ймовірності. Це залежить від наслідків різних криз, в міру того, як вони виникають. Я фахівець з електроніки. Кілька років тому майже випадково я натрапив на принцип бачення майбутнього. Як? В основному використовується індивідуальне наведення на кожну людину. Заходячи до крамниці, ви потрапляєте в промінь мого пристрою. Він міститься в задній кімнаті. Повертаючи верньєр, я перебираю можливі варіанти в майбутньому. Інколи їх багато, а інколи лише кілька. Так, наче в ефірі, часом радіостанцій мало. Я дивлюсь у свій прилад, бачу, що вам треба, і даю цю річ. Кармайкл випустив дим через ніс. Примруживши очі, він розглядав сизі кільця. «Ви простежуєте все життя людини в трьох, чотирьох чи більше варіантах?» «Ні», – відказав Теллі. «Я відрегулював свій пристрій так, що він реагує на кризисні криві». «Коли такі зареєстровані у людини, я простежую їх далі і виявляю можливі варіанти безпечної і вдалої протидії. Сонцезахисні окуляри, яйце і рукавички». «Містер е, Сміт». Один з моїх постійних клієнтів. Коли з моєю допомогою він успішно долає кризу, то повертається знову для чергового обстеження. Я визначаю його наступну кризу і забезпечую всім, що знадобиться для її подолання. Я дав йому вогнезахисні рукавички. Приблизно через місяць виникне ситуація, де йому доведеться... Такі будуть обставини мати справу з шматком розплавленого металу. А він художник, його руки... Зрозуміло... «Ваші передбачення не завжди пов'язані з порятунком людського життя». «Ні, тут важить не тільки життя. Порівняно незначні кризи можуть призвести, скажімо, до розлучення, неврозу, хибних рішень і позбавити життя водночас сотні людей. Я ж гарантую життя, багатство і щастя». «Ви альтруїст. Тільки чому людство не штурмує двері вашої крамниці? Чому у вас мало клієнтів?» «Я не маю ні часу, ні обладнання». Можна було б створити більше пристроїв. Більшість моїх покупців люди грошовиті. Мені є за що жити. Ви могли б наперед повідомляти завтрашній рівень цін на біржі, якщо вам потрібні гроші, сказав Кар Майкл. Ми повертаємося до того ж самого питання. Якщо людина має магічну владу, то чому її задовольняє отримання якоїсь крамнички? Економічні причини. Терпіти не можу азартної гри. Це не буде азартною грою, наголосив Кар Майкл. «Я часто запитував себе, чому виноторгівці купують, що це вам дає?» «Задоволення», – відповів Теллі. «Назвемо це так». Кармайкл не був задоволений. Він облишив запитання і перейшов до перспектив. «Гарантія? Життя, здоров'я і щастя?» «Що станеться зі мною? Буде колись ще одна криза в моєму житті?» «Можливо, але не обов'язково з небезпекою для життя». Отже, я постійний клієнт. Я не послухайте, перебив Кар Майкл. І я не збираюся шантажувати вас. Я заплачу. Я багато заплачу. Я не багатий, але я знаю, що означає для мене подібна послуга. Не хвилюйте, не може бути. Перестаньте ж бо. «Я не шантажист. Чи щось подібне до того, я не погрожую вам розголосом, якщо це вас лякає. Я звичайна людина, а не мелодраматичний лиходій. Я не становлю ніякої загрози. Що вас лякає?» «Так, ви звичайна людина», – погодився Теллі, тільки... «Чому ж ні?» – провадив своєї кар, Майкл. «Я не хочу вам набридати. З вашою допомогою я подолав одну кризу». «Та колись буде ще одна. Я хочу отримати те, що буде потрібно в тій ситуації, призначити будь-яку ціну. Я якось роздобуду грошей. Позичу їх, якщо буде необхідно, і більше ніколи не турбуватиму вас. Це єдине, чого я у вас прохаю. Дозволите мені прийти, коли я подолаю кризу і отримати те, що знадобиться наступного разу, що тут не гаразд». «Нічого», – спокійно відказав Телі. «Ось що». Я звичайна людина, у мене є дівчина, її ім'я Бетсі Хоук. Я хочу з нею одружитися, оселитися десь в сільській місцевості, виховувати дітей, мати впевненість у майбутньому. А що тут не гаразд? Коли ви зайшли до цієї крамниці сьогодні, вже було надто пізно. Кармайкл звів очі. Чому? – запитав він різко. Подзвонили в двері чорного ходу. Теллі пройшов за ширму і майже відразу повернувся з гортком в руках. Він подав його Кармайклу. Кармайкл усміхнувся. «Дякую. Вельми дякую. Як ви думаєте, коли може початися наступна криза?» «Через тиждень». «Майте на увазі, якщо я...» Кармайкл розгорнув пакунок. Він витяг пару черевиків на пластиковій підошві і розгублено глянув на телі. «Черевики? Мені будуть потрібні черевики?» «Так». «Я гадаю, Кармайкл хвилювався. Думаю, що ви не поясните чому». «Ні». Я не робитиму цього, але намагайтеся взути їх, хоч куди б вийшли. За це не хвилюйтесь, я надішлю вам чек поштою. Можливо, мені знадобиться декілька днів, поки на грошенят, але я добуду їх скільки? П'ятсот доларів. Я надішлю вам чек сьогодні. Я волію не отримувати винагороду, поки клієнт не вдовольниться, відказав Теллі. Він став ще стриманішим, погляд його блакитних очей був холодний і очужілий. «Як знаєте, озвався Кармайкл, я залишаю вас. Це треба відсвяткувати. Не бажаєте зі мною випити?» «Я не можу покинути крамницю. Ну, тоді бувайте». «Ще раз дякую. Знаєте, я не завдам вам ніякого клопоту, я обіцяю». Він повернувся і вийшов. Дивлячись йому вслід, Телі сумно й косо всміхнувся. Він не попрощався з Кармайклом. Цього разу. Коли двері за ним зачинились, Теллі попрямував у глиб крамниці і пройшов до кімнати, де містився його пристрій. За десять років може статися безліч змін. Людина, яка має змогу, лише простягнувши руку, здобути величну могутність, може змінитись і перетворитись за цей час з людини, яка не потребує її, в людину, яка її жадає, І заради цього ладна пожертвувати моральними цінностями. Кармайкл довго не змінювався. Треба віддати йому належне. Минуло аж 10 років, перш ніж він зрікся всього того, чого його навчали з дитинства. Того дня, коли він вперше переступив поріг крамниці, в ньому майже не було схильності до зла. Тиждень за тижнем з кожним візитом спокуса міцніла. Теллі, керуючися своїми мотивами, задовольнявся бездіяльністю, сидів і чекав на покупців, тримаючи грандіозні можливості свого пристрою під покровом тривіальних операцій. А Кармайкл не був задоволений. Тільки через десять років настав цей день, але зрештою він настав. Теллі сидів у задній кімнаті спиною до дверей. Він витягнувся у низькому старому кріслі Гойдалці обличчям до пристрою. Пристрій мало змінився за десятиріччя. Все ще займав неповні дві стіни, і його бінокуляр виблискував під жовтими флюоресцентами. Кармайкл зачудовано споглядав бінокуляр. Це був шлях до могутності, яку і не снив ніхто. Тільки це невелике вічко відокремлювало його від неймовірного багатства, влади над життям і смертю всіх живих. Між ним і дивовижним майбутнім стояв тільки цей чоловік, який вдивлявся в свій пристрій. Здавалося, що Теллі не чув ні обережних кроків, ні скрипу мостин за спиною. Він не поворухнувся і тоді, коли Кармайкл звів зброю. Можна було припустити, він не здогадувався, що відбувалось, чому і від кого була загроза, як Кармайкл вистрілив йому в голову. Теллі зітхнув, зіщулився і повернув Верньєр. Він не вперше бачив у бінокуляр своє позбавлене життя тіло, одна з імовірних перспектив. Але спостерігаючи за падінням такої знайомої постаті, він щоразу відчував, як з майбутнього до нього долинає крижаний подих. Він одірвався від бінокуляра і відкинувся в кріслі, пильно розглядаючи черевики на шорсткій підошві, що лежали поруч на столі. Теллі сидів нерухомо, вп'явшись очима в черевики, і, по йшов за кармайклом вулицею ввечері і завтра, на зустріч критичному моменту, коли все буде залежати лише від стійкого положення ніг на платформі станції метрополітена під час прибуття поїзда. Декар Майкл буде стояти в один з днів наступного тижня. Цього разу Теллі доручив своєму посильному купити дві пари черевиків. Годину тому він довго вагався, які черевики вибрати – на шорсткій чи слизькій підошві. Оскільки Теллі був гуманістом, то безліч разів те, чим він займався, викликало у нього огиду. Зрештою він вибрав для Кар Майкла черевики на слизькій підошві. Він зітхнув, знову потягся до візира бінокуляра і закрутив верньєр, щоб відтворити сцену, яку спостерігав до цього. Кармайкл стояв на залюдненій платформі метро, де виблискувала масна волога пляма від розлитої кимось олії. На ногах у нього були черевики на слизькій підошві, що вибрав для нього Теллі. Натовп захвилювався і подався вперед до краю платформи. Коли поїзд гуркочучи вилетів з тунелю, Кармайкл раптом посковзнувся і впав під колеса. «Прощавайте, містере Кармайкл!» – промимрив Теллі. Це було прощання, яке він не вимовив, коли Кармайкл вийшов з його крамниці. Він сказав це з жалем. Йому було жаль сьогоднішнього Кармайкла, який поки що не заслуговував такого кінця. Він не був негідником з мелодрами, чия смерть нікого не хвилює. Втім, сьогоднішній Кармайкл розплачувався за Кармайкла, яким той стане через 10 років. За все треба платити. Не така-то вже й добра річ мати владу над життям і смертю собі подібних. Пітер Теллі спізнав, що не така вже це добра штука, але він її мав. Він не шукав її. Йому здавалося, що пристрій виник майже випадково, досягши своєї надзвичайної довершеності завдяки його вправним пальцям і знанням. Спочатку це бентежило його, як слід застосовувати цей пристрій, які небезпеки і грандіозні можливості таїть у собі око, що змогло заглянути за завісу майбутнього. Він ніс відповідальність за все, і вона була важким тягарем. Аж поки не знайшов відповіді на свої запитання. Але після цього тягар став ще важчим. Ботеллі мав добре серце. Він нікому не зміг розповісти справжню причину того, Нащо він відкрив цю крамницю? Кар Майклу він сказав, що задля втіхи. Дійсно, інколи він відчував глибоку втіху. Але в інших випадках, таких як цей, був тільки душевний біль і сором. Особливо сором. Ми маємо те, що вам треба. Тільки Теллі знав, що звернення було не до окремих людей, які відвідували крамницю. Займенник стояв у множині, а не в однині. Звернення стосувалося всього світу. Світу, чиє б майбутнє, дбайливо і любовно, було перероблено під керівництвом Пітера Теллі. Змінити головне річ іще майбутнього було нелегко. Майбутнє – це піраміда, що формується по волі, камінь за каменем, і Теллі повинен змінювати його камінь за каменем. Для цього потрібні певні люди. Люди, які б творили і будували. Люди, яких необхідно оберігати. Теллі давав йому все, що було треба. Звичайно, існували і люди, які мали лихі наміри. Їм Теллі також давав те, що треба було світові – їхню смерть. Пітер Теллі не жадав цієї страшної влади, але ключ попав у його руки, і йому стало духу не передати цього ключа нікому із смертних. Траплялось, що він помилявся. З того часу, як йому на думку спала метафора, він почувався дещо впевненіше. Ключ від майбутнього. Ключ, який він тримав у своїх руках. Згадуючи про це, він відкинувся в кріслі, щоб дотягтися до старої, досить таки пошарпаної книги, та відразу відкрилася на потрібній сторінці. Губи Пітера Теллі ворушилися. Сидячи в задній кімнаті своєї крамниці на Парк Авеню, він у котрий уже раз перечитував давно знайомий текст. Іще скажу я тобі, що нарікаю тебе Петром, і я дам тобі ключі. Від Царства Небесного Кінець